Розділ 13 Доки господаря не було вдома. Тим часом гноми сиділи в темряві, звідусіль оточені цілковитою тишею. Вони мало їли та мало розмовляли. Ніхто з них не міг визначити, скільки вони вже так сидять, і не наважувалися поврухнутися. Бо й найменший шепіт шелестливо відлунював у тунелі. Коли вони засинали, то прокидались у тій самій непорушній тиші й темрії. Врешті-решт, після як їм здавалося, не одного дня чекання, коли гноми вже почали задихатись і чменіти від нестачі повітря, терпець їм урвався. Вони зраділи б навіть звукам, які свідчили про повернення дракона. У тиші їм уважалося, що він замислює якісь пекельні підступи, але ж не можна було сидіти там вічно. І тут озвався Торін. Спробуймо відчинити двері. Я помру, якщо зараз же не відчую на обличчі поду вітру. Нехай краще смог знищить мене на вільному повітрі, ніж я задихнуся тут. Тож декілька гномів підвелись і на рушили туди, де мали бути двері. Але вони виявили, що верхній кінець тунелю розтрощений і завалений уламками скелі. Двері вже не зміг би відчинити ні ключ, ні чари, яким вони раніше корилися. «Ми в пасті!» – застогнали гному. «Це кінець! Ми тут загинемо!» Але чомусь саме тоді, коли їх охопив найбільший розпач, Більбо відчув на серці якусь дивну полегшу. Ніби з-під його камізельки зник великий тягар. «Ходімо, ходімо!» – заговорив він. «Доки є життя, є й надія!» – любив казати мій тато. «І до смерті три чесниці!» Я ще раз спущуся тунелем вниз. Уже двічі я долав цей путь, коли знав, що на тому кінці на мене жде дракон. Тож ризикную третій, коли не маю такої певності. Як не крути, а єдиний шлях до виходу веде вниз. І гадаю, що цього разу вам краще піти зі мною. Від без виходу вони погодились. І Торін перший рушив разом з Більдом. Тепер обережно, прошепотів гобіт. І якомога тихіше. Може там на дні немає смога, а може і є. Не треба ризикувати даремно. Вони спускалися все нижче і нижче. Гноми, ми, звісно, не могли зрівнятися з гобітом у мистецтві безшумного скрадання. Вони гучно сопли і човгали ногами. А луна безжально посилювала це сопіння та човання. Але хоча як часто наляканий більбо зупинявся і прислухався, Знизу не долинало ні звуку. Коли до драконівого лігва, наскільки він міг судити, лишалось уже небагато, Більбо надів свій перстень і обігнав гномів. Але це було зайве У непроглядній пітьмі всі вони були невидимі, з перстнем чи без. Було так темно, що Гобід не помітив, як вийшов із тунелю. Мацнув рукою повітря, перечепився через поріг, Пісточ голов біркицнувся просто підземну залу. Він лежав на підлозі до лілиці, не наважуючись підвестись і навіть дихнути. Але ніякого руху не було. Темно, хоч в окострелі. І тільки високо вгорі, повільно піднявши голову, він помітив якусь ніби бліденьку блискітку. Та це в жодному разі не був відсвіт смогового вогню, хоч у підземеллі, Важко смерділо дракону, і Більбо відчував на язиці присмак пари. Нарешті пан Торбин не витримав. «Хай тобі грець сможе, гадати такий!» Пропищав він голосно. «Перестань гратись у піжмурки! освіти своє лігу і жери мене, якщо впіймаєш!» Під земелям покотилося слабке відлуння, але відповіді не було. Більбо підвівся на ноги, але ніяк не міг вирішити, в який бік ступнути. Тепер мені вже стає цікаво, що ж поробляє Смог, мовив він. Сьогодні, принаймні цієї ночі, чи що там на дворі, його явно немає вдома. Якщо Оїн і Гоїн не погубили скриньки з трутом і Кресалом, нам, можливо, вдасться видобути трохи вогню і роздивитися довкола, поки фортуна на нашому боці. Вогню, крикнув він. «Дайте хто-небудь вогню!» Гноми, звісно, дуже стривожилися, коли Більбо гепнувся на порозі підземелля. І присіли, збившись докупи, в кінці тунелю, там, де він їх лишив. «Ш-ш-ш-ш!» зашипіли вони, почувши його голос. І хоча це допомогло Гобітові визначити, в якому вони боці, йому далеко не відразу вдалося домогтися від них чогось путнього. Але врешті-решт коли більбо вже почав тупотіти ногами і верещати вогню на найвищих нотах, Торін поступився і послав Оїна та Глоїна у протилежний бік тунелю по їхній клуньки. Через певний час про їхнє повернення сповістили мерехтливі відблиски. В руці в Оїна горів маленький сосновий смолскип, а Глоїн ніс під пахвою ще декілька. Більбо швиденько підбіг до дверей і скопив смолоскип, але не зміг переконати гномів запалити решту і приєднатися до нього. Як обережно пояснив Торін, пан Торбен усе ще офіційно залишається їхнім зломщиком і розвідником. Якщо він ризикнув запалити вогонь, це його справа. Вони ліпше почекають на його рапорт у тунелі. Тож вони посідали під дверима і стали стежити за Більбоем. Їм було видно маленьку темну фігурку гобіта, котрий перетинав залу, високопільніший крихітний вогник смолоскипа. Поки він відійшов іще недалеко, вони раз у раз уловлювали блискіт і брязкіт, коли він натикався на якийсь золотий предмет. Коли ж він попрямував у глиб зали, вогник перетворився на світляну цяточку, а потім затанцював усе вище й вище. Більбо видряпувався на велику купу коштовності. Невдовзі він уже проступав її гребленем. Тоді гноми побачили, як він зупинився, і на хвильку нахилився, але чому не второпали То був дорог камінь, серце гори. Більбо здогадався про це за описом Торіна, і справді другого такого самоцвіту і бути не могло навіть у цій чудесній скарбниці навіть у цілому світі. Весь той час, доки він терся на купу, перед його очима сяяла та сама біла блискітка, і ноги самі понесли його до неї. Поволі блискітка перетворилася на маленьку світяну кулю. Тепер, коли він підійшов зовсім близько, її поверхня заграла мерехтливими різнобарними іскрами, відбиваючи і розсіючи моготливе світло його смолоскипи. Нарешті куля опинилася просто перед ним, і в нього перехопило подих. Безцінний клейнут сяяв біля його ніг своїм власним сяєм, а водночас огранений і відшліфований гномами, котрі видобули його знатр гори, засивої давнини. Вибрав усе світло, яке падало на нього, і розсіював його десятками тисяч сліпучих іскор що переливалися всіма кольорами веселки. Зненацька під дією чарів каменя, рука Більбо сама потяглася до нього. Маленька гобітова долонька не могла його охопити, бо то був великий і важкий самоцвіт. Але Більбо таки підняв його, заплющив очі, поклав собі до внутрішньої кишені. «Тепер я і справді зломщик», – подумав він. «Але, гадаю, мені треба розповісти про це гномам, коли-небудь. Вони казали, що я можу вибрати і відкласти свою частку. І мені здається, що я вибрав би це. А вони хай забирають решту. Але все одно йому муляв прикрий здогад, що вибирання та відкладання насправді демало поширюватися на цей чудесний камінь. І що через це він може мати неприємності. Тим часом Більбо рушив далі. Спустився з іншого боку купи і ближчик його смолоскипа зник із очей замерлих очікання гномів. Але невдовзі вони знову побачили його віддалік. Пільбо далі перетинав зал. Він йшов, аж доки досяг великих дверей на її дальному кінці. Струмінь повітря освіжив його, але мало не згасив його смолоскип. Він з острахом визернув за двері і розрізнив у сутіні просторі коридори та підніжжя широких сходів які вели кудись морок. Однак там не було жодного сліду смогу. Більба вже збирався повертатися назад, як на нього налетіло щось чорне і зачепило йому обличчя. Він вереснув, відсахнувся і, перечепившись, гепнувся горілиць, а його смолоскип упав і згас. "Гадаю, то лише Кажан, пробурмотів він, битим голосом. Але що мені тепер робити? Де тут схід, південь, північ чи захід? «Торіне! Баліне! Оїне! глоїне, Філі! Кілі!» Закричав він якомога голосніше. Але в неозорі чорноті його голос прозвучав тоненько і ледве чутно. «Світло згасло! Хто-небудь, підійдіть і допоможіть мені!» В цієї миті мужність цілковито покинула його. Гноми на розчули його приглушений Лемент, але розібрали тільки одне слово. «Допоможіть!» «Та що ж там до лиха трапилося?» – затурбувався Торін. «Це точно не дракон. Інакше він би швидко перестав пищати». Вноми перечекали хвилину-дві, але дракона й справді не було чути. Взагалі ані звуку, крім віддалених криків більбу. «Хто-небудь, запаліть ще смолоскип!» «Чи два?» – звелів Торін. «Здається, нам треба допомогти нашому зломщику. «Так, тепер наша черга йому допомогти», – погодився Балін. І «Я охоче піду. Принаймні зараз, сподіваюся, небезпеки немає». Глоін запалив кілька смолоскипів, і всі гноми вервечкою вилізли з тунелю та якомога швидше попрямували вздовж стіни. Невдовзі вони зустріли Більбу, який йшов їм на зустріч. Він одразу опанував себе, що й не побачив миготливі вогніки їхніх смолоскит. Просто налетів кажан і смолоскит упав. Нічого страшного, відповів він на їхнє розпитування. Хоча вони зіткнулися полегкістю, але мало не вилаяли його, невдоволені тим, що даремно перелякалися. Утім, не знаю, що б вони сказали, якби тієї миті він розповів їм про дорог камінь. Навіть кинувши мимохідь побіжний погляд на скарби, вони відчули, як у їхніх гномовських серцях розгоряється старий вогонь. А коли в серці гнома, навіть найстатечнішого, прокидається жага золота і кустовностей, він зненацька хоробрішає, а може і скаженіться. Гноміві справді вже не треба було підганяти. Тепер усі горіли бажанням обсежити зал, коли вже випала така нагода. Йохоче вірили, що смога зараз немає вдома. Кожен схопив запалений смолоскид, і коли вони глянули спершу в один бік, а потім і другий, то відразу забули про страх і навіть про обережність. Вони голосно перемовлялися, лукали один до одного, вибираючи старі коштовності скупи чи знімаючи їх зі стін, роздивлялися скарби присвітлі, пестили та обмацували. Філій Кілі були майже в доброму гуморі, тож познаходивши багато золотих аф зі срібними струнами, познімали їх зі стіни і заграли. А що арфи були чарівні, до того ж, дракон, який не дуже цікавився музикою, їх не торкався, то вони ще й досі не розстроїлися темне підземелля сповнилося давно відлуналою мелодією, але більшість гномів були практичнішими. Вони підбирали самоцвіти і запихали їх собі до кишень, а ті, яких не змогли забрати з собою, із зітханням кидали назад, пропускаючи крізь пальці. Торі не відставав одрешті, решти, але весь час усюди щось шукав і ніяк не міг знайти. А шукав він дорог камінь. Хоча нікому про це не казав. Тепер гноми познімали зі стін кольчуги та зброю і повбирались у бойові обладунки. Торін виглядав справді по-королівському, задягнений у лускату золоту кольчугу з усипаним рубінами поясом і тримаючи в руці сокиру зі срібним руків'ям. «Пане Торбине!» – крикнув він. «Ось перший внесок у вашу винагороду. Скиньте старий плащ і вдягніть оце». З цими словами він накинув на більбу маленьку кольчужку, Виготовлену давним-давно для якогось юного ельфійського принца. Вона була з особливого сріблястого металу, який ельфи називають мітрил. І до неї додавався пояс, прикрашений перлами та кришталем. На обітову голову припасували легкий шолом із стисненої шкіри, зміцнений зі споду сталевими обручами і всіяний по краю діамантами. Я почуваюся велично, подумав він, але виглядаю, здається, радше по-дурному. Як би з мене переготали вдома, під пригірком. І все ж не завадило б мати під рукою дзеркальце. Та все одно навіяні скарбами чари заморочили панові Торбину голову далеко не так, як гноми. Задовго до того, як вони стомились оглядати скарби, він уже переситився з погляданням і, всівшись на підлогу, став знервовано чекати, чим усе це скінчиться. «Я б віддав чимало цих коштовних келихів, – думав він, – за ковток чогось підбадьорливого, збернового, дерев'яного кухлях. «Торіне! – гукнув він голосом. – Що далі? Ми озброїлись, але що важить зброя супроти смога страхітливого? Скарбище не відбойовано. Зараз ми шукаємо не золото, а шлях до втечі». «Ми і так занадто довго спокушали долі». «Ти кажеш правду», – звався Торін, опановуючи себе. «Ходімо, я поведу вас. Навіть за тисячу років я не забув би палацових ходів». Тоді він гукнув нарешту, гноми зібралися кругньом, усі разом. Піднісши над головами смолоскипи, вони вийшли крізь розверстий пролам дверей, кинувши назад не один тужливий погляд. Мерхтливі обладунки вже було прикрито старими плащами, а блискучі шовами – обшарпаними каптурами, І вони один по одному простували вслід за Торіном – вервечка маленьких могників серед темріві. Часто зупиняючись, боязко прислухаючись, чи не повернувся дракон. Хоч ознаки колишньої пишноти вже давно стерлися, усе сквернило та понищило чудовисько, Яке то влітало, то вилітало з гори, Торін упізнавав кожен перехід і поворот. Вони підіймалися довгими сходами, повертали та спускалися донизу просторими гункими коридорами, знову повертали і знову підіймалися сходами. Сходи були прорубані просто у скелі, рівні, широкі та зручні, і гноми підіймались усе вище і вище не зустрівши ні сліду жодної живої істоти, лишень полохливі тіні, які тікали при наближенні їхніх смолоскипів, що блимали на протязі. Але східці все одно не були пристосовані для коротеньких гобіцьких ніжок. І більбо відчув, що вже не може ступити ні кроку, аж тут склопіння несподівано здійнялось угору гору на недосяжну для їхніх смолоскипів висоту. Крізь отвір Високо вгорі проникав блідий відсвіт. Повітря стало чистіше. Попереду, крізь великі напівобгорілі двері, що криво висіли на завісах, струменіло слабке світло. «Це великий чертог Трора», – пояснив Торін. «Зала участь і нарад. Звідси вже недалеко до головної брами. Вони війшли до зруйнованої зали. Там гнили столи, тліли перекинуті й обгорілі та лави. На підлозі поміж сулі, келихів і розбитих рогів для пиття лежали в поросі кістки та черепи. Коли друзі пройшли крізь іще кілька дверей, у дальній кінець чертога, до них долинуло дзюрчання води, а світло раптом стало яскравішим. «Тут бере початок бистриця», – промовив Торін. Звідси вона поспішає до брами, Ходімо вздовж води, з темної діри, у скелі вибігав піннявий потік і, вируючи, струменів вузьким і глибоким каналом, який бездоганно рівно видовбали в камені руки старих майстрів. Поряд пролягала брукована дорога, доволі широка, щоб неї могло пройти пліч-опліч багато людей. Номи та Більбо духу побігли бруківкою, завернули за плавний поворот, і диво-дивно, в очі їм широким потоком полилося на світло. Попереду височіла арка, обдерта, потріскана та почорніла. Хоча, попри це, на ній подекуди затіліли фрагменти старої різьби. За на сонце посилало бліде проміння поміж відногами гори, і воно золотило брук на порозі. Над їхніми головами вихором закружляли налякані кажани, яких розбудив дим смолоскипів. Кинувшись уперед, гноми та гобід заковзали на камінні, критому слизом і гладенько вичувганому дракону, який постійно тут проповзав. Потік під їхніми ногами шумно падав униз і, пінячись, збігав у долину. Мандрівники покидали непотрібні тепер смолоскипи на землю і завмерли в зачудованому спогляданні. Вони стояли під головною брамою і дивилися на руїни долу. «Що ж», – промовив Більба, ніколи не сподівався визирнути з цих воріт, хіба що зазирнути, і ніколи не сподівався з такою втіхою милуватися сонцем і відчувати на обличчі повів вітру. Але бррр, ну і холодний цей вітер. Так воно й було. Різкий східний вітер дихав загрозою, віщуючи наближення зими. Вдмучив долину, він завихрювався на відновах гори і зіткав серед скель. Довго пробувши в парких глибинах, обжитих драконом печер, мандрівники тремтіли на свіжому повітрі. Зненацька більбо відчув, що він не лише стомився, але й добряче зголуднів. Судячи з усього, зараз пізній ранок, сказав він. А отже приблизно час сніданку, якщо знайдеться, чим поснімати. Але я не певен, що головний вхід до Смогової печери – найбезпечніше місце для трапези. Ходімо кудись, де можна буде хоч трохи посидіти спокійно. Слушна думка, озвався Балін. І я, здається, знаю, куди ми підемо. Нам треба дістатися до старої вартівні на південно-західній віднозі гори. А це далеко? – спитав Гобіт. «Думаю, один п'ять пішки. Іти буде важко. Дорога від брами вздовж лівого берега річки, напевно, вся розбита. Але погляньмо туди. Перед руїнами долу річка різко робить петлю на схід. Там колись був міст, що вів до крутих сходів на високий правий берег, а звідти йшла дорога на кручий безкет. Від дороги відгалужується, принаймні так було колись, стежка» якою можна видертися до вартини. Підйом теж буде важкий, навіть якщо старі східці уціліли. Лихо мені, простогнав гобіт, Знову йти і знову дертися нагору, не поснідавши. Цікаво, скільки сніданків, обідів і вечерь ми пропустили в цій бредкій норі. Безгодинниковій і позачасовій. Насправді відколи дракон розтрощив чарівні двері, Минуло дві ночі та день, і таки не зовсім надгодь, але біль би цілковито втратив лік часу, і не міг сказати точно, чи то була одна ніч, чи цілий тиждень. Та годі тобі, гукнув зі сміхом Турі. Він знову підбадьорився і побрязкував самоцвітами в кишені. Не називай мій палац бридкою норою. Завжди його ще вичистять і впорядкують заново. Не раніше, ніж сконає смог, похмуро буркнув Більбо. Між іншим, де він? Я віддав би добрий сніданок, аби дізнатися про це. Сподіваюся, він зараз не дивиться на нас із гори». Думка про це страшенно стривожила гномір, і вони відразу вирішили, що більбо та Балін мають рацію Треба забиратися звідси, сказав Дурі. Я потилицю відчуваю його погляд. Тут холодно і пустельно, докинув бомбур. Напитися можна із річки, а от їжі я щось не бачу. Мабуть, дракони завжди голодні в таких місцях. «Ходімо, ходімо!» – закричали інші. «Мерші на баліну стежку. Праворуч під стрімкою скелею не було ніякої стежки, тож вони попленталися поміж камінням лівим берегом річки. І навколишня дичавина та за Протверезили навіть Торіда. Міст, про який говорив Балін, давно завалився. Тільки кам'яні опори, на які він спирався, стріміли на мілені, де шумувала вода. Але вони без особливих труднощів перейшли річку Брід. Розшукали старовинні сходи і піднялися ними на крутий берег. Трохи пройшовши навмання, натрапили на стару дорогу. І невдовзі. Досягли глибокої улговини, захованої поміж скелі. Там вони якусь часинку перепочили і сяк-так поснідали. Переважно за та водою. Якщо хочете знати, що таке за то рецепт мені не є відомий. Можу тільки сказати, що вони нагадують сухарі. Добре зберігаються необмежений час, їх вважають ситними, проте ж ніяк не апетитними. Бо вони і справді ніякі на смак, і годяться хіба що для тренування щелеп. Озерні люди готували їх для довгих подорожей. Потім наші мандрівники рушили далі. Дорога відбігла від річки і завернула на захід. І тепер на них масивною брилою насувалася південна відмога гори. Невдовзі вони досягли гірської стежки, яка круто йшла вгору. Вони повільно подерлися нею один по одному і нарешті у другій половині дня досягли вершини гребеня і побачили, як на заході сідає зимове сонце. Тут вони знайшли рівний майданчик, відкритий з трьох боків, а з півночі відмежований скелею, в якій віднівся пролам, подібний до дверей. Звідси відкривалася широчезна панорама сходу, півдня та заходу. За старих часів, озвався Балін, тут завжди стояли наші вартові, а ці двері позаду вели до прорубаної у скелі кімнати, що слугувала вартівнею. Довкола гори було кілька таких сторожових постів, але за часів нашого добробуту в них ніби не було великої потреби, тож вартові втратили пильність. Якби не це, ми, можливо, заздалегідь отримали попередження про появу дракона, і усе могло бути інакше. Втім, зараз ми можемо трохи відлежатися тут у безпеці, ще чимало побачити, залишившись непоміченими. «Який сенс, якщо нас помітили, коли ми сюди лізли?» – заперечив Дорі. Він раз у раз позирав у бік вершини, ніби очікуючи побачити на ній смога, наче півдня на островерхому даху. «Нам треба скористатися цією нагодою», – відказав Торін. «Сьогодні ми не в змозі йти далі!» «Слушно, слушно!» вигукнув Більбок і кинувся на землю. Сила селена, б... Сила селена народу могла б поміститись у вартівні, а в її глибині був вхід до ще однієї кімнатки, ліпше захищеної від холодного вітру. Вона виглядала цілком занедбаною. Здається, навіть дикі звірі не забрідали сюди запанування панування Смога. Тут гноми та більбо поскладали своє манаття. Дехто відразу ліг і заснув, а інші посідали біля зовнішніх дверей і заходились обговорювати подальші плани. Розмова весь час сточилася довкола одного питання. Де Смог? Вони поглянули на захід, порожні, на схід, теж порожні. Так само і на півдні, не було жодних ознак дракона, але там збиралось узграю безліч птаства. Друзі дивились у той бік і ламали голови, що б то мало означати, але так і не наблизилися до розгадки, навіть коли вже проглянули перші холодні зорі.